Напевно, наскільки серйозно, поки не обробить рани. Ох, мала!» Сайленс схилилась над нею. Дівчина дихала. З огляду на все, що сталося, це вже було добре. «Я намагався!» – сказав конюх. «Але ви вже зробили все, що було можливо!» «Дякую!» – промовила Сайленс і повернулась до старого чоловіка з високим чолом і тьмяними очима. «Ви взяли його?» – запитав Доб. «Кого?» «Нагороду». «Я, так, взяла. Але мені довелось його залишити». «Знайдете й іншого?» – тихо відповів конюх, підводячись на ногу. «Лисиця завжди знаходить». «Давно ти знаєш?» «Я, можливо, і проста людина, пані», – сказав конюх. «Але не дурень». Він схилив голову і пішов геть, як завжди засутулившись. Сайленс піднялась крекчучи і взяла доньку на руки. Вона віднесла її в кімнату на горі, щоб оглянути рани. З ногою не все так погано, як боялась жінка. Кілька пальців доведеться втратити, але сама ступня достатньо здорова. Увесь лівий бік тіла Вільям Н. був чорним, наче обпеченим. З часом колір зміниться на сірий. Кожен, хто побачить її, точно знатиме, що сталося. Багато чоловіків ніколи не наважиться торкнутися її, боячись цієї мітки. Здається, це прирікало її на самотнє життя. «Я дещо знаю про таке життя», – подумала Сайленс, змочуючи ганчірку у воді і витираючи обличчя доньки. «Вона проспить увесь день». Адже знаходилась дуже близько до смерті, до того, щоб самою стати тінню. Організм не відновиться швидко після такого. Звичайно ж, і Сайленс теж близько до цього знаходилась. Втім, вона вже проходила крізь подібне раніше ще один урок бабусі. Як вона ненавиділа ту жінку. Втім, Сайленс стала собою лише завдяки тому загартуванню. Чи можна одночасно ненавидіти людину і бути їй вдячною? Жінка закінчила вмивати Вільям Н. Перевдягла її в м'яку нічну сорочку і залишила на ліжку. Себрукі все ще спала під дією снодійного. Тож вона спустилась на кухню, щоб обдумати новини. Вона втратила нагороду. Тіні дістались до тіла, шкіра перетворилась на порох, Череп почорнів і розсипався. Отже, немає жодного способу довести, що саме вона вбила Честертона. Господиня сіла за кухонний стіл, зчепивши руки перед собою. Їй хотілося випити віскі, щоб приглушити жах минулої ночі. Сайленс думала годинами. Чи зможе вона якось виплатити борг Теополісу? Позичити у когось іншого? У кого? Можливо, знайти іншу нагороду. Але останнім часом через заїзд проходило дуже мало людей. Теополіс уже попередив її своїм папером. Він не чекатиме більше дня двох, перш ніж оголосити усе це своєю власністю. Невже вона стільки страждань пройшла, щоб все одно програти? Сонячний промінь впав на її обличчя. А вітерець із розбитого вікна полоскотав щоку, пробуджуючи від за столом. Сайленц кліпнула, потягнулася, відчуваючи біль у всьому тілі. Потім зітхнула і підійшла до кухонного столу. Вона залишила всі матеріали після вчорашніх приготувань. Глиняні миски з пастою, що все ще слабко мерехтіла. Арбалетний бовт зі срібним наконечником лежав біля задніх дверей, де вона його кинула. Треба прибрати і приготувати сніданок для небагатьох людей, а потім думати, як... Задні двері відчинились, і хтось увійшов. Як розібратись з Деополісом? Вона тихо видихнула, дивлячись на нього, у чистому одязі та з поблажливою посмішкою. Він заносив бруд на її підлогу. «Сайленс Монтейн! Чудовий ранок, а?» «Тіні, тебе забирай!» – подумала вона. «У мене немає сил зараз з тобою розмовляти». Він підійшов, щоб зачинити віконниці. «Що ти робиш?» – різко запитала вона. «Що? Хіба ти не попереджала мене раніше, що терпіти не можеш, коли люди бачать нас разом?» що вони можуть здогадатись, що ти здаєш мені злочинців. Я просто намагаюся тебе захистити. Щось сталося, так? Виглядаєш жахливо. Я знаю, що ти зробив. Дійсно? Ну, розумієш, я роблю багато речей. Про що саме ти говориш? Ох, як їй хотілося стерти цю посмішку з його губ. Перерізати горло, вибити дратуючий акцент ластпорта. Але вона не могла. Він занадто вправний актор. У неї здогадки цілком ймовірні, але жодних доказів. Бабуся вбила б Теополіса на місці. Невже через бажання довести, що бабуся жила неправильно, вона зараз втратить усе? «Ти був у лісах», – сказала Сайленс. «Коли Ред заскочив мене біля мосту, я подумала, що Шурхіт в темряві. Який я чула, це він. Але це був не він. Він натякнув, що чекав на нас біля мосту. Тією істотою в темряві був ти. Ти вистрілив у нього з арбалета, щоб він смикнувся і пролив кров. Чому, Теополіс? Кров? Перепитав той. Вночі? І ви вижили? Що ж, я маю сказати, вам дуже пощастило. Неймовірно. Що ще сталося? Вона мовчала. Я прийшов за виплатою боргу, продовжив податківець. Тож у тебе немає нагороди, яку можна мені здати, вірно? Мабуть, нам все ж знадобиться документ. Як люб'язно з мого боку було зробити ще одну копію. Це справді чудовий варіант для нас обох. Невже ти не згодна? У тебе ноги світяться. Теополіс завагався, а потім глянув вниз. Там, на підлозі багнюка, яку він заніс, ледь помітно світилось блакитним у променях залишків пасти. «Ти стежив за мною! Ти був там минулої ночі!» Він повільно підняв на неї погляд, а обличчя чоловіка не виказувало жодного занепокоєння. «І що з того?» Він зробив крок вперед. Сайленс відступила, впершись п'ятою в стіну за спиною. Намацала позаду ключ і відімкнула двері. Теополіс вхопив її за руку і смикнув саме в той момент, коли жінка відчинила двері. Вирішила дістати одну із своїх прихованих цяцьок? запитав він з усмішкою. Арбалет, що лежить на полиці в коморі. Так я про нього знаю. Я розчарований, Сайленс. Хіба ми не можемо порозумітись цивілізовано? «Я ніколи не підпишу твій папірець, Теополіс!» Відказала вона і плюнула йому під ноги. «Я краще помру. Краще залишусь без даху над головою. Можеш забрати заїзд силою, але я не буду тобі служити. Будь ти проклятий, покидьок ти!» Він дав їй ляпаса. Швидкий, але абсолютно байдужий жест. «Ой, та замовкни вже!» Вона похитнулась назад. «Багато драми, Сайленс. Мабуть, я не єдиний, хто хотів би, щоб ти виправдовувала власне ім'я і нарешті вела себе тихо, га?» Вона облизнула губу, відчуваючи жар від удару, піднесла руку до обличчя, а коли відвела пальці, на кінчику залишилась крапелька крові. «Ти гадаєш, я злякаюсь? Я знаю, що ми тут у безпеці!» «Дурень з форту!» Прошепотіла вона, а потім клацнула пальцем, кинувши крапельку крові в нього. Рідина лучила Теополісу прямо в щоку. «Завжди дотримуйся простих правил, навіть коли думаєш, що в цьому немає потреби. І я відчиняла не комору, як ти гадав». Теополіс насупився і глянув на двері, які вона відімкнула. То був вхід до маленької старої каплички, бабусиної, присвяченої Богу поза межами. Низ дверей був оббитий сріблом. У темряві кімнати за спиною Теополіса розплющились червоні очі, і чорна постать почала матеріалізовуватись. Податківець завагався, а потім обернувся. Не встиг навіть закричати, як тінь вхопила його за голову і висмоктала усе життя. Це була нова тінь. Її форми усе ще були чіткими, попри чорний одяг, що звивався. Висока жінка з суворими рисами обличчя та кучерявим волоссям. Теополіс розкрив рота, але його обличчя вмить зсохлось, а очі впали всередину. «Тобі варто було тікати, Теополіс!» – сказала Сайленс. Голова чоловіка почала крешитися. Тіло впало на підлогу порожнім мішком. «Ховайся від зелених очей і тікай від червоних!» Промовила жінка, підіймаючи арбалетний бовт із срібним наконечником, що лежав біля порога. «Твої правила, бабусю!» Тінь повернулась до неї. Сайленс здригнулася, подивившись у мертві скляні очі, які вона одночасно ненавиділа і любила. «Я ненавиджу тебе!» Сказала господиня, і дякую за те, що навчила мене ненавидіти. Жінка тримала бовт перед собою, але тінь не нападала. Сайленц почала повільно обходити її, змушуючи істоту відступати. Тінь відпливла назад у капличку, три стіни якої знизу були оббиті сріблом. Там її замкнули багато років тому. Згалатаючим серцем Сайленс зачинила двері, замкнувши бар'єр, і знову повернула ключ. Щоб не траплялося, ця тінь ніколи не чіпала її, від чого жінці здавалось, що та щось пам'ятає, від чого виникав сором за те, що вона тримає цю душу в тісній комірчині усі ці роки. А потім, після шести годин пошуків, знайшлася і потаємна печера Теополіса. Вона знаходилась саме там, де Сейленс і очікувала. В пагорбах неподалік від Старого мосту. Там навіть був срібний бар'єр. Його можна буде зібрати, за нього дадуть непогані гроші. Всередині знайшовся труп Честертона. Теополіс притягнув його сюди, поки тіні розправлялись з Редом, а потім полювали на Сейленс. «Як добре, Теополіс, що ти хоч один раз став жадюгою». «Доведеться знайти когось іншого для здачі нагород. Це буде непросто, особливо так швидко». Вона витягла труп і перекинула його через спину коня податківця Коротка прогулянка привела її назад до дороги, де вона зупинилась, і знайшла тіло Реда, від якого залишились тільки кістки та одяг. Жінка дістала бабусин кинджал потемнілий. Він знову ліг у піхви на поясі». Втомлена, вона попленталась до заїзду і сховала труп Честертона в холодному погребі за стайнею, поруч із тим, що залишилось від Теополіса. Потім повернулась на кухню. Поруч із дверима каплиці, де колись висів бабусин Кенджал, вона поклала срібний арбалетний бовт, який Себрукі, сама того не знаючи, відправила їй на порятунок. «Що скаже влада форту?» «Коли вона розкаже про смерть Теополіса, можливо, вдасться переконати їх, що вона знайшла його вже таким». Жінка завагалась, а потім усміхнулась. «Схоже, тобі пощастило, друже», – сказав Даггон, потягуючи пиво. «Білий лис найближчим часом за тобою не прийде». Худорлявий чоловік, який наполегливо називав себе Ернестом, ще глибше втиснувся у крісло. «Як це ти все ще тут?» – запитав Дагон. «Я з'їздив аж до Ластпорту. Не очікував зустріти тебе тут на зворотному шляху». «Я найнявся на ферму неподалік», – відповів Тонко шиї. «Гарна робота, знаєте, надійна. І ти платиш щоночі, щоб залишатись тут». «Ну, мені тут подобається. Спокійно. На фермах немає гарного срібного захисту. Тіні там просто вештаються всюди, навіть всередині». Чоловік здригнувся. Дагон знизав плечима і підняв кухоль, коли повз них прокульгала Сайленс Монтейн. «Що б там не казали, а жінка вона – нічого собі. Треба якось до неї все ж підійти». Господиня кивнула на його посмішку і поставила перед ним тарілку. Здається, я її потроху завойовую, пробурмотів дагон собі під ніс, коли жінка пішла. Тобі доведеться добряче постаратись, зауважив Ернест. За останній місяць їй освідчились вже семеро чоловіків. Що? Винагорода. вигукнув худорлявий. Та сама за Честертона». «Щаслива жінка ця Сайленс Монтейн! Отак випадково натрапити на лігво білого лиса!» Дагон взявся за їжу. Йому не дуже подобалось, як усе повернулося. Виходить, цей Чупурун Теополіс весь час і був білим лисом? «Бідолашна Сайленс! Як воно випадково знайти пачеру і побачити його там, зсохлого і мертвого?» «Кажуть, цей Теополіс...» «Витратив останні сили, щоб вбити Честертона», – вів далі Ернест. «А потім затягнути його в ту діру. Але він зсохся раніше, ніж встиг дістатись до срібного порошку. Дуже в стилі білого лиса. Йти завжди до кінця, щоб отримати нагороду, незважаючи ані на що. Ми ще не скоро побачимо подібного мисливця». «Мабуть, так», – погодився Дагон, – Хоча він би волів, щоб той хлопець залишився живим. Про кого тепер розповідати байки? Не дуже хотілося платити за пиво самому. Поруч якийсь смаглявий чолов'яга підвівся за столу і поплентався до виходу. На вигляд вже напівп'яний, хоча тільки полудень. «Ну і люди!» – Дагон похитав головою. «За білого лиса!» – сказав він, підіймаючи келих. Ернест цокнувся. «За білого лиса! Найбільш жорстокого покидька, якого коли-небудь знали ці ліси! Нехай його душа спочине з миром!» – сказав Дагон. «І дяка Богу поза межами, що він так і не вирішив, що ми варті його уваги!» «Амінь!» – додав Ернест. «Хоча, звісно...» – Дагон знизав плечима. «Залишається ще кривавий Кент!» Оце справді мерзенний тип. Сподівайся, друже, що він не кине на тебе оком. І не треба на мене так дивитись. Це ліси. Тут у кожного є щось таке, про що він не хоче розповідати іншим. Кінець оповідання. Брендон Сандерсон. Тіні тиші в пекельних лісах. Переклав та начитав Костянтин Шарков. Дякую за прослуховування. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте та поширюйте. Окрема подяка спонсорам каналу. А якщо і ви хочете до них долучитись, то внизу знайдете усі потрібні посилання. Почуємось!